9. «Jeg så Jehova stå over alteret, og han tog til å si, «Slå søylehode slik at terskelene rister, og hogg dem av ved hodet alle sammen. Og den siste delen av dem, med sverde skal jeg drepe dem. Ingen som flykter av dem vil lykkes i å flykte, og ingen som slipper unna av dem vil komme sig bort. Om de graver seg ned i skjehold skal min hånd hente dem derfra.» Og om de farer opp til himmelene, skal jeg føre dem ned derfra. Og om de gjemmer sig på karmelstopp, skal jeg omhyggelig søke og med sikkerhet hente dem derfra. Og om de skjuler seg for mina øyne på havets bunn, skal jeg dernede befale slangen, og den skal bite dem. Og om de går i fangenskap foran sine fiender, skal jeg derfra befale sverdet, og det skal drepe dem. Og jeg vil rette øynene mot dem til det onde og ikke til det gode og den suverene Herre, herstyrkenes Jehova, er den som rører ved landet slik at det smelter, og alle innbyggende i det vil måtte sørge, og det hele skal sannelig stige som nilen og synke som nilen i Egypt. Han som bygger sine trapper i himlene og sin byggning over jorden som han har grunnlagt, han som tilkaller havets vannmasser så han kan øse dem ut over jordens overflate, Jehova er hans navn. «Er dere ikke som kursittenes sønner for mig, Israels sønner?» lyder Jehovas utsang. «Førte jeg ikke Israel opp fra Egypts land, og filisterne fra Kreta, og Syria fra Kir?» «Se, den suverene Herre Jehovas øyne hviler på det syndige riket, og han skal sannelig utslette det fra jordens overflate.» «Likevel skal jeg ikke fullstendig tilintetgjøre Jakobs hus», lyder Jehovas utsang. For se, jeg og jeg vil riste Israels hus blant alle nasjonene, slik som en rister sikten, så ikke den minste stein faller til jorden. Ved sverdet skal de dø, alle synderne i mitt folk, de som sier, «Ulykken vil ikke komme nær eller nå så langt som til oss». «Den dagen skal jeg reise Davids hytte som er falt, og jeg skal i sannhet utbedre deres revner. Og dens ruiner skal jeg reise, og jeg skal i sannhet bygge den opp som i fordumsdager», for at de kan ta i eie det som er latt tilbake av Edom, og alle nasjonene som mitt navn er blitt nevnt over, lyder Jehovas utsang, han som gjør dette. «Se, det kommer dager», lyder Jehovas utsang, «da den som pløyer virkelig skal innhente den som høster, og den som tråkker druer, den som bærer såkorn, og fjellene skal dryppe av søt vin, og høydene skal alle sammen smelte. Og jeg vil føre de fangene av mitt folk Israel tilbake», og de skal virkelig bygge opp de ødelagte byene og bo i dem, og plante vingårder og drikke vinen fra dem, og anlegge hager og spise frukten fra dem. Og jeg skal i sannhet plante dem på deres jord, og de skal ikke mer bli rykket opp fra sin jord som jeg har gitt dem, har Jehova din Gud sagt.»